Ma kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István és Harkó Gyöngyvér. Először szeretném ismertetni a következő heteknek a New műsorát. Egy létszős mondel. Jó. A, a Magyar Amerikai klubban december 10-én, szombaton lesz a karácsonyi parti, amelyre mindenkit szeretettel várnak és hát én úgy látom, hogy jelentkezni, mert egy kicsi miniatűr példány van a kezemben, Stankovics Editnél lehet jelentkezni, 732, 7330456 vagy Szilágyi Tündénél, vagy Babici Katalinnál, és úgy tudom, hogy a klubban is, hogyha a klubot felhívják, akkor ott is felvilágosítást kaphatnak. Papti Vadar zenéje szolgáltat szórakoztató tánczenét az ott lévőknek, és hát az áról nem beszélek, de mindenkit szeretettel várnak még egyszer december 10-én szombaton és keresem itt az órát, itt, itt 4.30-at írtak, hogy megérkezés, és, és a Santa Claus érkezik, nem fordítom ezt magyarra, 5 óra 30-kor. Tehát a gyerekeknek műsor lesz, Mikulás bácsi jön magyarul, ezt így fordítom én, remélem, hogy nem helytelen, 7 órakor van a, az vacsora, és 8 órakor lesz egy úgynevezett az van idei, vagy Christmas Carols, gondolom, hogy az éneklés akkor, vagy a keretében ünneplik a karácsonyt. Tehát mindenkit szeretettel várnak december 10-én, szombaton a HEG-be, a, a Magyar-Amerikai Atlétaklubba, a karácsonyi partira. Na most december 11-én lesz a Magyar Örökség Központban New Brunswickon, ahol a Magyar Múzeum is van. A több nemzetnek a karácsonyfájának a kiállítása kezdődik, tehát vasárnap délután 2 órakor, kettőtől ig lesz a megnyitó, december 11-én, és különben a kiállítás nyitva lesz január 29-ig. Tehát hallgatóinkat várják, jövő vasárnap délután a Magyar Örökség Központban. És most én jövök megint, mert utána levő szombaton, ugyanabban a gyönyörűen feldíszített karácsonyfás teremben tartja a vershangja irodalmi kör, most már a 20. éve megrendezendő karácsonyi verses műsorát, verses zenés énekes műsorát. A Mottoja a műsorunknak szívesen várt vendég legyen, lelkünk messiása. A műsor szereplői az irodalmi kör aprajanadja, tehát úgy körülbelül 4-5 évestől nem mondom a felső korhatárt, mert bármi lehet, és a közönség egy nagy szereplő ennek az előadásnak, mert minden két-három vers után. Éneklünk együtt a közönséggel egy karácsonyi éneket. Zenei ajándékaink is vannak. Rózsildikó operaénekesnő, a Panis Angelicus gyönyörű zene számot fogja énekelni. Horváth László, az ifjú hegedű művészünk, hegedű szólóval szórakoztat. Ötvös Valéria református karácsonyi énekeket énekel, és Gorondi Enikő régi magyar karácsonyi népdalokat ad elő. Mindenkit szeretettel várunk december 17-én, szombaton délután négy órakor a Magyar Örökség Központba, a Magyar Múzeumban. Másnap, pedig vasárnap délután 3 délután órakor lesz a vigília, mindenki karácsony a vigília előadás a Szent László Katolikus Templomban, a 41-es Loránd Fizsuzsanna és az 5-ös számú Bornemisza Gergely cserkész csapatok meghívják, meghívnak mindenkit szeretettel erre. A műsorokat a New Brunswicki kiscserkészek javára rendezik. A műsor keretén belül bemutatásra kerülnek népi énekek, versek, bibliai gondolatok és egy hagyomány őrző betlehemes játék. Még egyszer december 18-án, vasárnap délután három órakor a Szent László templomba. Most megkérem a gyönyvért hogy adjon egy kis izelítőt, egy kis kedvcsinálót a karácsonyi versekhez. Jó, hát akkor Radványi Kálmán, én Jézust várom, a kisgyermeket. Ti nagy, hatalmas messiásra vártok, ki fölkabarja az avult világot, kinek hatalma tisztító vihar, ki poklot ostromol villámival. Én Jézust várom, a kisgyermeket, ki bölcsőjében játszik és nevet. Vajudást vártok, eszmék harcait, Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit, viharzó harcot vív az öntudat, a Szent Szabadság zászlaja alatt. Én Jézust várom, a kis csecsemőt, letértelek kis lábai előtt. Titeket súlyos problémák gyötörnek, én átadom magam a Szent Gyönyörnek. Filozófáltok, írtok könyveket, az én problémám lélek és szeretet. Én Jézust várom, aki mosolyog, és mosolyától én boldog vagyok. Gyertek, fiúk, ti kicsinyek körém, a hópelyhes karácsony estén, gyertyás és cukros kedves fa alatt, hagyjuk a küzdő merész vágyakat. Mi Jézust várjuk a kisgyermeket, kibály, szelítség, és égi szeretet. Kedves hallgatóink, a mai nap karácsonyi és adventi énekeket fognak hallani. Éveken át, csak karácsony napján játszottunk templomos karácsonyi énekeket de én úgy gondoltam, hogy olyan sok vers gyűlt, vagy, bocsánat, annyi ének gyűlt már össze, hogy előbb elkezdjük, hiszen ma már az adventnak a második vasárnapja volt. Először egy kis bemelegítésként szeretném Nyisztor Ilonát, nagyszerű moldvai csángó énekesnek a CD-jéről lejátszani egy bevezetőt, hogy elmondja, hogy milyen volt és ma milyen a a karácsony Csángóföldön, és utána pedig még egy éneket fognak vele hallani. Nagyon szép volt karácsony estén, egész falu zengett a karácsonyi énekekvel. Olyan szép volt hallani, jó volt hallani, mi a mennyországba lettünk volna. De még jobban szerettem, mikor elkezdték a mise utánozta a szüleink, felnőttek énekelni. Csokorba nagyon szépen énekelték a csordapasztúrokat, Kályfel keresztén lélek. Nekik ugye más volt a hangjuk, nem mind nekünk a gyermekeknek, de mindegyiknek meg volt az ő szépsége. Sajnos a templomba. Az én koramban csak románul énekeltünk ilyen karácsonyi énekeket. Magyarul csak a házoknál. Felkerestük a rokonjainkat, mert tőlük kaptunk többet. A gyermekek azok, annak örventek legjobban, ha kaptak valamit. Betlehemnek var a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág. Betlehembe kipimpulsz az ő dag, Kit rég az egész világ. Király, mennyből méltóság! Király, mennyből méltóság! Ó, te édes, kicsi dola gecskám, Szűztejemből szapó kis barányka. Szípilátúr az marinsalec kam, hamar fennüt felnőt lam, hamar fennüt vio lam. Táján van a Ahogy a gvalchip nem amhoyna lok, szógalnék mind duramnak, szógalnék mind duramnak, szűz Maria úgy kásszereg való. Szent József, fel, Szent Fiatalicsa, most ő nyugszik csak egy marok színam, semmikből könt csorduló, Ó, megnávás, haj későn usmáretünk, mát műkészünk, haj születtél éritünk, születésed, édes reményünk, véd kedvesen én Advásánénakünk! Harangilászló, kis Jézusom! Kis Jézusom, add meg nekem, hogy két sóvárgó szemem ködön, homályon által szálljon, add meg nekem, hogy rád találjon. Látod, a sok év után. Távol csillagod oly halovány A testem gyenge Ha kész is a lélek Csak messziről hangzik Az angyali ének Pedig úgy vágyom már Lenni veled Csókolni áldott kis kezedet Sárban, hidegben Úgy reszket a lélek Meglelni Ó Jézusom Hol lehet téged Szent mosolyodat Kire hagytad Szemed isteni báját mond, kinek adtad. Meleg, puha lelked, tiszta havát, Szent kicsi ajkad, bölcs, égi szavát. Párdlok, hogy a sárba, a ködbe, Őket helyezéd öröködbe, Hogy adtad, ó Jézusom, hála neked, Kis tükreidet, a gyermekeket. Kedves hallgatóink, szeretnék akkor Mikulásról beszélni, nem, nem túl sokat, csak annyit, hogy Törökországban született, Mírában született Szent Miklós, és ő a gyerekek Mikulása a Télapója, nem tudom, miért ezt a szlovák szót használjuk, miért nem Miklóst használjuk, de hát ez így maradt már meg Magyarországon. Ma minden bizonyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Hiszen Amerikában is Santa Claus van, ami tulajdonképpen... a, hát a Szent Miklós, nem, nem yeah. amúgy, de ezt, ah, Igen, de... Nem a, menjünk itt... bele a Santa claus a Santa Claus egy uh, tulajdonképpen összegyúrt alak a, holland télapó és különböző más országokból, és hát ezért itt őt karácsonykar ünneplik, mi viszont akkor december 6-án, amikor Szent Miklós maga meghalt. A Mira püspökének igazi arcát a Mikulás vatta szakála eltakarja azonosít a köréje nőtt legenda bokrok lehetetlenné teszik. Így aztán 1968-ban ő is a naptárból számüzendő szentek listájára került. Hallat, hallatlan közkedvenségének köszönhetően azonban a helyi tiszteletét megengedte az egyház. Még azt akarom mondani, hogy az a Mikuláshoz még társult valaki, ez pedig a a krampusznak az alakja, és ő tulajdonképpen a, a krampus az, az ellentéte a Mikulásnak, a jónak, a kedvesnek, és én úgy emlékszem, gyerekkoromban is a, a Mikulás mindig együtt jött egy vagy két krampusz alakja, a rossz gyerekeket hátottan virgácsal megverte. De erre már ne ki, hallgassuk meg újra Ilonát, ugye? Nyisztor Ilonát, és aztán utána a Csíkszeredai énekar fog majd karácsonyi énekeket énekelni. Most tehát Nyisztor Ilona következik. Szűz Mária. Ez világra nekünk, szent fiad hozza. Hajászulj ba, helyáztát vénőtet. Éj mégyen szólal, aludjál én magzatom, Nyuguljál virágom, így elvén és örvándezvén. Ökör szumár, reha jöle helvén, mind ha mondanak. Most közöttünk faxik Együtt vigadnak, már az égi madarak, És eredei vodok. Ötet imádjak, És magasztaljak. Az étműés, halandó emberek őt a dicsérjük. Dicsőséges születésen napját végan Hozottja úr nekünk a gyelmásnak, halakotodjunk, szibül vigodjunk. Oki hozunk, írgalmos szent küdi. Hogy ő mind a bűnös embereket így vázíteni, Kimihent születették, uton kárgatták, királyuk, édes Jézusunk óta kajás, oszonyunk Marió, hisz tánna e te vagy a felájt kejzél rullunk, ó édes gyamulunk, telégy oltolmunk, árős pajisunk. Kedves hallgatóink, rátérve a naptárra, Vörös Marti Mihály 1800 december elsején született egyik legnagyobb költőnk volt Székesfehérvári cisztereknél és a pesti piaristáknál tanult, amúgy pedig puszta szeren ott született nem messze Velencétől úgyhogy a, a ház ahol ő született ma is egy múzeum és úgy eredetibe meg lehet tekinteni ha az M7-es autóton Budapestől mennek a Balaton felé a pe, ő ügyvédi fokozatot szerzett az egyetemen, de álláshoz nem jutott, és a Percel Móricz, a Percel családnál a három fiút tanította, köztük Percel Móricot is, majd reménytelenül beleszeretett Percel Adélba. Már Fehérvári diák korában verselt, a Zalán futásán dolgozott 1823-tól és 25-ben jelent meg. Kisfaludi Károly körének tagjai lett, nevelői állásánk megszűnése után nehéz anyagi helyzetbe került, majd a tudományos gyűjtemény szerkesztőjének talált Állást. Mint bíráló és nyelvész tevékenykedett a Magyar Tudós Társaságba, és 1837-43 között az Ateneum szerkesztője lett, volt Bajzával, Toldival, szerepet vállalt a politikai küzdelmekbe, és kapcsolatban állt Széchenyivel, kosuttal, Veselényivel. A 48-ban és 48-49-ben is részt vett, ezért bujkálnia kellett a forradalom leverése után, de hát végül is nem került börtönbe, jó, jó indulatú hivatalnak fölmentette, de valahogy nem bírta ki ezt a kort már, és 1855-ben halt meg. Temetése országos gyászünnep és tiltakozás volt az önkény uralom ellen. Szeretnék két verset tőle betenni. Az első Sinkovics, is, Sinkovics Imre mondja el, és a címe Jóslat, az egyik legnagyobb verse a nemzethez. Vörös Marti Mihály, Jóslat. Ki mondja meg, mit áld az ég?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 a szellemek kincsével gazdagon. Fut, fárad a sok idegen. Miért? Hogy tápja legyen? És mi tőlük várjuk a csodát, fölékesítenie hazát. Eljog nekünk szent örökünk, és még neked virulnod kelló hon. Vérünknek lángja égoltárodon. Ki éje ha nem miénk? Ha érte mindent megtevény.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 csíkszeredai gyerek és felnőtt korust hallották, most pedig egy tartozásunk van még novemberről. Az András napról szeretnék olvasni egy pár gondolatot Mészáros Sunyó tollából. Hegyen András ünnep. Jó reggel, szép napot aranyos lányok, kedves fiúk. November havának elnevezése eleink szerint nem volt más Szent András hava. És tekintettel a hegyen, völgyön való András ünnepre ilyen formán le is vannak pipálva még november dédelgetett leánya is, az Erzsébetek skatalinok. András napja november utolsó, nap, utolsó napjára esik, a szent életű halászról most csak annyit. András apostol egyike volt a tizenkét tanítványnak, akik szem és fültanói lettek Jézus Krisztus földi művének. Én azonban eltérek-e főcsapástól, egy másik ösvényen kutakodom, hisz Andrásból, Endréből és Bandiból még magyar viszonylatban is bőséges a választék. Annál is inkább, mert az András Magyarországon már az Árpád korban is a leggyakoribb férfi nevek egyike volt, népszerűsége a következő évszázadokban sem sokat csökkent. A 11. xv századtól ez a leggyakoribb nevek egyike. Először is van három királyunk első, második és harmadik András, vagy Endre, de ha melléjük vesszük történelmünk kitűnő egyházi Andrásait, akkor is gazdaga választék. Püspökök és érsekek egyaránt vannak, de például Bátori András személyében van Biborosunk is, aki egyben erdélyi feljedelem is volt. Hajlanék rá azonban, hogy azt mondjam, ne is menjünk tovább egyelőre ennél az első András csoportnál, talán az a legjobb, ha tartjuk a sorrendet. Ilyen formán javallanám, hogy időzzünk ma Árpádházi királyunknál, Első Andrásnál, ugyanis gyanítom, hogy velem együtt többen is rég elfeledtük történelmi tanulmányainkat, ha éppen akkoriban nem voltunk a Náthánknél iskola kerül. A mégis lemondóan legyintek, ugyan kit érdekelne ez az unalmas és ósdi história, melyben ugyan van egy jó kis meg, megvakítós epizód, sőt András apukájának, vazul, vászolynak, még forró olmat is öntenek a fülébe. Vajon hányan tennék föl a kezüket, ha megkérdezném, hogy András kiskorában ki is volt a király? A helyes válasz Orszéoló Péter. No, hadd lám, már is számolom. Ám ez mind semmi. Jönnek különféle lázadások. Az egyik élén Viska, Viske, valamint Boja, buja és Bonyha, az erdélyi Gyula főembere és két fia, így sarolt unoka ücsei. Hát itt már a kusaság látszatából eredően szinte bizonyos, hogy megáll a tudomány, de vajon fontos-e egyáltalán, hisz ma már tudjuk, az összeesküvést elárulták, résztvevőit kivégezték vagy megkínozták. Felbukant azonban a másik összeesküvő Gellért püspök, aki a vak és süket vazulfiakat akarta visszahívni a magyar trónra. Miközben Gellért szavára hercegek, Levente és András 1046-ban hazaindultak, a békési vata is sereget szervezett, hogy a pogány vallást visszaállítsák Magyarországon. Pedig az András toriban is van új fordulat, nevet kap a budai Gellért hegy, hisz Gellért püspököt a pogányok hordóba zárják és legurítják a magasból. Sőt, Péter király is menekül, csak hogy elszánt védekezése ellenére András emberei elfogják és megvakítják zámolyon. András persze király lesz, neve halhatatlanná válik, ugyanis megalap, megalapítója, megalapítója a tihanyi apátságnak, melynek 1055-ben kelt alapító levelében találhatóak a magyar nyelv első összefüggő latin betűs emlékei. Ennyit szerettem volna az Andrásokról felolvasni. Hallgassunk meg még egy érdekes bal ö, betlehemezési ö, éneket, amikor mentek házról házra a gyerekek, és most ö, ezt fogják hallani. A te a Hónap másodnapja, nem kell nekem hagyma, eljön meg a gazda. Dirigd darab úrka, esik törös nyomba. ne a gyurka, már most esigen kurtó, Szállásik, ragy az Isten! <tos> Volna. Kedves hallgatóink, november 25-én volt még egy évforduló, amiről egy pár szóban szeretnénk megemlékezni. Pilinszki János költő 1921. november 25-én született Budapesten. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten díjas, József Attila díjas és Kossuth díjas költő. A Nyugat Irodalmi Folyóirat negyedik, úgynevezett Újholdas Nemzedékének tagja Nemes Nagy Ágnessel, Őrkény Istvánnal és Mándivánnal együtt. Nagyon röviden szeretnék most megemlékezni róla, ezért egy verset választottam ki, de nem olyan hangulatú, mint általában, amit Filinszkiről mindenki ismer, hanem és nem mondom azt, hogy mik azok a versek, nem akarok erről beszélni, csak egy nagyon szép Lírai verset szeretnék felolvasni Önöknek. Pilészki János, Azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istenek, a por, meg az idő, Mégis oly súlyos buckákat emel közét közém, Hogy olykor elfog a szeretett téri szonya, és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezembe tettem. Kedves hallgatóink, most Vörös Sándornak egy megzenésített karácsonyi versét fogják hallani. Kedves hallgatóink, december 1-ről szeretnék egy pár szót szólni most, és hogy mit jelent egy erdélyi magyarnak december 1 Egy cégből szeretnék idézni és olvasom. Gyásznap. A székelynek van-e mit ünnepelnie? E kérdésekre csak egy helyes válasz lehetséges, nagy betűvel nincs. Elképzelhetetlen, hogy a napon székely ember önként senkitől sem kényszerítve ünnepeljen. Csak a gerinctelen csörtető, a haszonleső renegát ünnepelhet. Akár bevaljuk, akár nem december 1 -e az erdélyi magyarság számára gyásznap. Elnézést, az mi történt december 1 -én? Majd, ha ezt elolvastam, elmondom. Jogos a kérdés. Kinep Kinek ünnepe nap? Lehet-e ünnepelni annak, akinek épp az 1918-as események miatt nem lehet hazaországa, csak államországa. Ünnepelhette a székely nép, melyet nem kérdeztek meg arról, hogy akar-e idegen uralom alatt élni? Lehet-e ünnepelnie annak a közösségnek, amelyet bár megillet az önálló államalapítás joga is, de számára még a Románián belül belső önrendelkezés a területi önkormányzást sem engedélyezik? Eddig egy az elejéről, és most egymáshonnan, azért, mert Istvánnak jogos volt a kérdése, hogy a, a hallgatóink vajon tudják, hogy miről van szó. December elsője kapcsán mi, magyarok, több mint 60 éve a második világégés és után tudathasadásos állapotban élünk, írja egy sepsi-szentgyörgyi újságíró, a nemzet sorsának alakulására érzékenyebb személyekben és közösségekben a román nemzeti ünneppel kapcsolatosan az a lényegre lecsupaszított értékelés alakult ki, hogy ami a románság számára diadalittas öröm és dicsőség, az nekünk is az legyen. A Romániában szakadt magyarok számára gyásznap. A történelem során a magyarság által elszenvedett csapások közt a legsúlyosabb, Erdély elszakítása és bekebelezése mélyen igazságtalan cselekedet. Most erről csak ennyit, és tulajdonképpen internet hírekből a többit. Románia egységes Hargita és Kovászna, Román románföld, magyarok takarodjatok Magyarországra kiabálták Csíkszered a központjában a román jobboldal szimpatizásai most 2011. december 1 akik néhány autóbusszal, illetve kisautókkal érkeztek a városba. Csütörtökön volt ugyanis Erdély-Romániához való csatolásának 93. évfordulója, amely Románia nemzeti ünnepe. A csoport a Hargita megye prefektusi hivatala által szervezett hivatalos ünnepségre érkezett. A szélsőségesen nacionalista új jobboldal tagjai Sepsi-Szentgyörgyön is felvonultak Csütörtökön, innen érkeztek dába. A közel 150 román megyékből jött futballdrukker csendőrök kísérletében vonulhatott, a rendőrök pedig csíkszerövei magyarokat igazoltattak. Kovács Jenő. A ruhán miatt léptennyomon igazoltatnak a rendőrök, vagy tizenvalahányszor leigazoltattak. El akarják venni a fényképezőgépemet, így a román alkotmány kinyomtatott paragrafusai lapulnak a zsebemben, hogy a mai Románia közepén így tudjak járkálni. Hargita, illetve Kovászna megye magyar nemzetiségű kormánybiztosai hallgatólagosan hozzájárultak a csütörtökön történt sovén, nacionalista megnyilvánuláshoz, állítják a csíkszeredaiak. Petres Kálmán, csíkszereda. Nagyon elmarasztaljuk Hargita és Kovászna megyékben a vezetőket, így, így gondolok a prefektusokra, ők is hozzájárultak engedélyükkel, akár hallgatólagosan, akár pedig csúnyításból vagy félelemből, hogy ez a társaság itt felvonulhasson és belerúghasson ebbe a közösségbe. Sokak kifogásolják azt is, hogy az ispánok a román ünnepen, a magyar gyásznapon a többségi nemzet kokárdáit viselték. Ladányi László Zsolt, Hargita megye ispánja nyilatkozik. Ez románia nemzeti ünnepe, és románia nemzeti ünnepén azt vesz részt, aki részt kíván venni. Nekünk engedélyeztetési folyamatunk nem lehetett, és így ez így történt. Na most egy érdekes három sor. A magát a román jobboldal vezetőjeként megnevező fiatalember szerint a magyarok Székelyföldön kevesen vannak, és azokat a magyarokat, akik ezt másképp látják, el kell tiporni. Hát ez számomra szívbevágó szöveg, mert ez borzasztó, hogy 2011. decemberében ezt mondják. Tudni, a hallgatók tudják, hogy én eltéből jöttem ki, és nem kirándulni, hanem tulajdonképpen csak megélni Amerika földjére, és úgy érzem, hogy ha én visszamennék, talán ugyanolyan érzésekkel felruházva jönnék ismétel onnan. Ez nagyon szomorú. A Hargita és Kovászna ortodox püspöke ugyanezt a nacionalista szervezetet hívták meg Maros Hévízre, hogy a Székelyföld autonomián ellen tiltakozzanak, most azonban tagadják, hogy a meghívásukra érkezett volna a felháborodott tömeg román tömegség szerdába. Hát, kedves hallgatóink, ez arról szól, hogy amikor én óvodás voltam, akkor együtt kellett Hóra Unírit, vagyis Egyesülés óráját járni a tisztekkel, mm. és mindenkivel együtt, mert én akkor román óvodába jártam. A szüleimet el sem tudom képzelni, hogy mit gondolhattak akkor, amiké, amikor én a románokkal Hóra Unírit járok ötévesen, de az, hogy ma megtörténik ez, és egy ilyen gyűlölet uralkodik a Székelyföldön a magyarokkal szemben, ezt még, még elmondani is, és erről beszélni is nekem nagyon-nagyon nehezemre esik. Az, hogy fel vagyok háborodva, az, az nem is akarom mondani, mert nagyon felháborító ez az egész. Na most euh, még egy szöveget szeretnék ezzel kapcsolatosan. István a kezembe adta lehet, hogy Tompi társul ezt, ezt most még beolvasom erre a nagy egyesülési szünnepre, amire emlékeznünk kell. A székelyeknek december 1-én van, mire emlékezniük, fejet kell hajtanunk a hős székely katonák emléke előtt, akik a világháború végén önként hadseregbe tömörülve vállalták a honvédelmét. Emlékezhetünk a benemtartott Gyula Fehérvári ígéretekre, az 1919-es kisebbségi szerződés előírásaira. Emlékezhetünk a széltében hosszában terjesztett román propagandára, mely szerint az erdélyi magyarság és a székelység számára Romániában is biztosítják az egyenjogúságot. A székelység azt is tudja, hogy 1918. december 1 teljes nemzeti egyenlőséget ígértek neki. E napon elgondolkodhatunk azon is, hogy nem csak közvetlen elődeinknek, de nekünk sem adatott meg a kollektív önrendelkezés joga. Azon is elgondolkozhatunk, hogy mit teszünk, ha sor kerül székelyföld feldarabolására. A még mindig aktív román nacionalizmus nehezen tud beletörődni abba, hogy a köpönyek forgató politikának a kitalált történeti jogra, az évezredes sérelmekre hivatkozva megszerzett területek egyikét, a székelyföldet még nem sikerült elrománosítania. Hát erre gondolhatunk, de erre ha csak az Erdély magyarok gondolnak, ez most már én fűzöm ehhez, az nem elég. Tulajdonképpen azon csodálkozom, hogy, hogy az európai tanásba való tartozás után egy ilyen esemény történhet meg a székelyföldön. István, a szó. Kedves hallgatóink, most nem akarom elrémíteni a hallgatókat, de egy karácsony előtti káosról szól a következő dal, nem katasztrófa címmel. De ez, ez most, most humor lesz. Ez így van. Ez, ez nem, nem akarok erről beszélni, amitről a gyönyör hiszen. Ez van. Növeteti a irány az üzlet központ! Nagy a dúlatódás, a szurkálás, a nyomulás, a taposás a szikkozódás. Na nézzük csak, mit kell még bennem, hosszú a lista! De legfontosabb mindegyik közül a fenőpalsz! Áh, meg is van! Még pont itt egy darab! Mindenhonnan görvede ez az utolsó nap, úgyhogy nincs mese! megveszünk bármi áron, a villamosra nem fér fel! hát tippeljük Ez nem katasztrófa, csak karácsony! Cseng Mert szemmel az csak karácsony. Cseng a cseng a cseng, a pádon. Itt zulla a fejes, és csendes az éjjel. El az én is lassan, scam véget ér. Nálunk a családban már mindenki izgul és készül. Eldugjuk az ajándékot. Sem sikerül titokban tartani Már alig várom, hogyan, hogy a nagyitól kapott kötött sálot Megtalálom a fenyő Hiszen minden évben azt az, De várjunk csak, zene áll. Itt van a pillanat, megszólal a csengő és egy régi dal Menj ből az angyal És pár perccel később már mindenki boldog Állnak szert a széjjel, a csomagoló papírok Megkaptam mindent, amire már régóta vágytam Kis karácsony, karácsony fejgli a szám Django chingaling a faagot yeah. Fullap, ejhes, hey és csendes az ég yeah. Ez az év is lassacská végető yeah. Mert veszem got tróf, a sztrófass a karácsony Django chingaling a és csendes az ég, ez az év is katszakán véget ér. Az igazi ünnephez persze étkezés is kell, a fürdőkádban egy hete egy pont figyel, várja, hogy valaki fejbe vágja, de azt senki nem meri. A halászné idén is bőven megteszi, és ha éhesek maradunk, akkor irány a fához, a hatsók és a szaloncukor jól megy a szánkhoz, Belegejjük egytől egyit, jól megvan rakva, már mennék is, de valaki ordi. Csengon csengля-linga, poágod Küffullab, benhess És cendes az ég az ég is Mert melesz az altaz, dopad, csak karács Antán Csengon csenglaszyn gi És cendes az ég Ez az égst nagy szacskám véget én Mert melesz az altaz, dopad csak karácsol Csengon csengű-linga, poágod Csengöl csengichen-linga, És cendes az ég Ez az ég is Kedves hallgatók műsorunk végéhez értünk, és szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy jövő hét végén két rendezvény lesz, egyik az atléta klubban lesz a karácsonyi parti, lehet rá még jelentkezni, a másik vasárnap délután két órakor fogják megnyitni a karácsonyfa kiállítást a magyar örökség központban. Ez január 29-éig lesz nyitva. A következő héten szombaton a versengyai irodalmi körnek lesz a karácsonyi versmondása és énekek lesznek. Ez ugyanúgy ott lesz, ahol a a karácsonyfa kiállítás és délután 4 órakor kezdődik, tehát két hét múlva. Vasárnap pedig a katolikus templomban 3 órakor kezdődik a karácsonyi koncert. Kedves hallgatóink ezzel búcsúzunk önöktől viszont hallásra búcsúzik önöktől Sohár István és gyöngyvér. és Harkó Gyöngyvér hallgassunk meg még egy rövid dalt viszont hallása kellemeshetet mindenkinek. Üres az istállós lós ajászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártak, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a Teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Vesszi a csillag, minden üvé nem világíthat, megértjük, persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon tiderektet. Előre látó vagy, de mégis, nézd, uram a hátad mögé is, ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak.